Sërëmë alikëm të ndëruar të lishëkuës, ku do që e në duke në ndjekur, pa që e dhe mshirë Allahu të qofë me juë. Erdhe takimi jo një radhës Më cilin emision bashki për gjithjemi Pyetjeve tuaja Sënë të mene në studi O shtë Hoxha jo një ndëruar A laudin abazi Salamu alikum Hox dhe mirë se erdhe Aleikum salam mirë se vgjik Atër Hoxhu pyetje a parësh kjo Thot një të rishikues, kam dhe gjuar për i disave që mëshlimanet japin kredi i pakamat feqë për shërbimet që i bëjnë, thot, duhet të jedhan 50 euro. Pas ta i thot, kam frikë që në mos dëshira ose tendenza për të i kur një harami për nashpije në një haram tjetër. Ash problem kjo apo jo në qovësa e dhem një farë loj paradhenja, do të thaj, a kështu, a ka të keqë këto apo jo? Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulina muhammed wa ala alihi wa sahbihi e jmein Allahun elarsuar lavdrojm i dërgojm selavate dhe selam pe pejgamberit e tij muhammedit lavdrim dhe paqe qofrin mbi te familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Uh, është e vërtet uh, për kët fakt se ekziston të thot një ndoshta nuk kemi edhe duke i bër do thot një reklam por ekziston do thot një institucion do thot mikrofinanciar në Kosovë më duket e ka emrin Start i cili ofron do thot kredi të këtilla në shuma të ndryshme në këtë formë do thot nuk ka llogaritje kamatare do thot për bursiun do thot që ti kthej ato me kamat mirë po kur bëhet kontrata e, e dën një marrje se huas do të mirë do thot një shumë e parave 50 euro apo 60 si do thot harxime administrative me an të cilas me an të cilës, cilës shumë do thot kjo, kjo institucion do thot e mirëmban veten pag, paguën do thot punëtorët e kështu me radhë kjo shumë e cila merret Nuk është shumë do thotë e cila llogaritet si kamat, përqindje kamatare. Por është do thotë një shumë e cila pagohet si shërbime, cila të cilat kryhen do thotë në atë institucion do thotë për të mbarvuajtur do thotë organizimin dhe, thot, organizimi dhe administrimin i atij institucioni. Prandaj në rastin konkret do thotë kjo nuk është ndaluar dhe ndalesa do thotë e cila përmendet do thotë në në në çështjen e Marje e marrja dhënjes huas është marrja apo dhënja e kamatas në përqindje. Për shembull nëse dikush jep huë 1000 euro dhe kur ato tkthehen thoftë me koste apo për një herë pas një viti që ato tkthehen themi 1100 euro apo më pak apo më shumë. Dhe kjo përqindje do thotë kjo marrveshje në këtë fond në nën kupton se ajo 100 euro e cila po ihet shtesë është do thotë përqindje kamatare dhe kjo ashtu thot ajo e ndaluara. Por nëse besimtari apo njeriu do thot merr një huë nga një institucion, edhe nga ajo marrë e huas, kuptohet se nuk merr do thot nuk ka marrveshje që do ta bëj pagesën do thot me me përqindje kamatare, mirë po kuptohet se ai për ta ndonë ai institucion për të ekzistuar, për të qenë funksional dhe për të për të pasur mundësin të paguaj, dhe thot, punëtorët administrativë që e udhëshin punën, duhet të mbjetoj me diqka. Dhe ajo mbjetes bëhet, dhe thot, duke i pagu, dhe thot, ato shpenzime, dhe thot, administrative, se cili klient, i cili e bënd, dhe thot, ka e, pun, dhe thot, me atë institucion, atërë kjo është e lejuar, dhe kjo është në një form, dhe thot, si kurse, pagesë e shërbimeve dhe në kët nuk ka tekse. Prandaj edhe një herë them, do thot shumë qartë se kjo formë e funksionalizimit e këtë të këtij institucioni, do thot mikrofinanciar, i cili jep huad, do thot në shuma të ndryshme, mirë po në gjatë marrëveshjeve e e bën do thot apo e ka obligim klienti apo huamarsi të paguajë një shumë të caktuar, do thot të prerë që nuk ka lidhje, dhe thët, me, me shumën marrë hoa, mirë po ato i pagunë si, si shpenzime administrative, atërë në rastin konkret, dhe thët, nuk ka kur farë ndalese, dhe leo, dhe thët, marrëja e, e, e borqit të këtilë. Zotë e dhe më smiri. Allah ju shpërblevë të pyëtja radhës, është kjo thët një tëri shikua se a është më ka të hojë gjinderuar në qofë se kuranin e, nuk e lecojme radhë, por ashtu uh, kaptinat të ndryshme, që të thot, jo si që janë të rënditura, por ato që uh, me interesojnë mua dhe ato që uh, mund të di ose më pëlqenjë të lezoj, uh, duhet të them, thot, disa kaptinat të lezoj, pa i lezuar dhe pra të le në fund, pasi të i kem lezuar ato që dëshiroj. <clears throat> është një fushë e veçantë do thot në në islam do thot them një shkencë e veçantë e cila quhet shkenca ulumul Qur'an shkenca e, e do më von lëmia e shkencave të Kuranit dhe në këtë lëmi do thot shpjegojnë disa aspekte që kanë të bëjnë me Kuranin në përgjithësi ajete të cilat kanë zbritur në kohën kur kanë zbritur pastaj klasifikimi ajeteve në bazë të te te atyre kur kanë zbritur në Mekë dhe atyre kur kanë zbritur në Medinë e kështu me radhë. Embranda kësaj lëmie është edhe një problematikë e cila shkëllohet në në këtë në këtë shkencë, ajo është se radhitya e surreve që është bërë në Kur'an në këtë formë si tani ne e kemi, duke filluar prej Fatihas, pastaj surja Bakare, pastaj surja Al-Imran e kështu me radhë, do thotë të radhitura në në në Kur'an ë asta s'qarrim se a, a është kjo do thotë a është bër kjo radhitie në bazë të shpalljes ashtu që ka, ka caktuar Zoti i dashur në në në në qieullin e lartë dhe ka caktuar që secila sure ta ket vendin e caktuar do thotë në radhitie apo këto kjo, kjo radhitie është bër në bazë të ë do thotë ijtihadit të shokëve të pejgamberit lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të kur ata e kanë tubu do thotë Kur'ani në një libër do thotë të të të, të ndarras do thotë veçan E, për faktin se neve duhet të adim se Kurani, e, kur ka zbritur, nuk është shënuar me njëherën në një liber dhe thotë të, të veçanë. Mirë po ajo është shkruar në për fletat të ndryshme, ma djedhën në për lukurat të deveve, në për gurë, e kështu me ranë, për faktin se atëherën nuk ka pasur dhe thotë të fletat të kësaj natyre që të të botë në një venë. Mirë po e veçanta është që duhet të përmenim se a i kuran filimisht do tëtë është ngulitur dhe është shkruar në zemrat e besimtarëve musliman. Dhe ka pas me qindra e mija njerës do tëtë që me njëherë si ka zbrit një piesë e kuranit, apo piesë të ajeteve, ato me njëherë janë bajtur menë për menësh, dhe ato jënë regjistru do tëtë në zemrat e besimtarëve musliman. Tash, në këtë problematik, a është radhitja njështë, do dhe në bazë të asaj se si ka të saktu zoti madrëshmë, apo është radhitje në bazë të formë se si janë pajtu se habet të të, të të bëjnë dhe të radhitjen, është temë dhe thot, diskutimi të diskutimit ule, të ulemat dhe të shkencave të Koranin dhe përgjësi, dhe themin se e sakta është se kjo radhitje Disa prej prej sureve është bërë do të thonë bazat sa si, si e ka caktuar Zoti i Madhërisëm, mirë po disa radhithje nuk kanë të thotë strikte, ashtu domon nuk nuk është përcaktuar dhe sahabët e kanë radhitur në bazë do të thotë se si se si janë pajtu atë në bazë do të thotë të zbritjeve të, të ajeteve se si kanë zbritur ato. Dhe nga ky vlerësim Vjen dhe thët edhe shërimi asaj se a duhet dhe thët të ledzohet kur neve ledzojmë Koranin dhe bëjmë dhe thët hatme, a duhet të ledzojmë ato sure radhazi apo na lehot neve që ta te i kalojnë një sure, ta ledzojmë një sure për para, pas taj të kthejhemi asaj. Dhe thët nga vërshëtrimi islam në këtë nuk ka të keqe. Dhe thët i lehot besimtarit për shemull ta ledzojnë një sure ma heret, pas taj të të kthejtë dhe ta ledzojnë dhe thët suren që e kalan m eh në kët nuk ka tekese. Mirpo nëse besimtari e bën hatmë Kur'anin dhe dëshirojnë thotë vazhdoj në kët në kët tradit, ndoshta e drejta është që mos ti të kaloj këtu për faktin se ka mundsi do thotë ta harroj ndonjë sure apo pastaj edhe arsyeja tjetër kau mundimin do thonë ndoshta edhe edhe në në në këtë radhitje do thot të, të haroj diçka prej ajeteve, prej sureve e kështu me radhë dhe prandaj ndoshta e drejta është që ti shkoj rand. Mirë po si si veprim në thotë nëse besimtari e ka shumë për çeft ndoshta e don shumë një sure se ndonjë prausë se gjitha këto janë fjalë e Zotit të Madhëshëm mirë pa disa ngjarje apo disa ajete të cilat cekën në, në disa sure të caktuara besimtarin disa besimtar në ndoshta ndikojnë më shumë sesa disa ajete të tjera e kështu me radhë dhe atij lejo do thotë ti lexoj ato më shpesh apo ti përsëris më shpesh dhe në kët inshallah nuk ka gjë të keqe Zoti e di më së miri Allah ju shpërblev për e tjera dhe sushkjo, që ka do të të të shia apo suni dhe a ka në islam këso dalime shia dhe suni? Shia në gjuhën arabe është një term që përdoret shia, që nëse përkëthejmë në gjuhën shqipe dhe të të pasuas, di kush dhe më që e pasan dika. Dhe këtu është për qëllim shia të ali dhe të pasuasit e aliut, radiallahu ta al'anuhu do thotë kjo është domanon terminologjik esencën e kanë nga ka kjo. Kurse sunni e, ka bazën prej ehli sunetit që fjala sunet do thotë në gjuhën arabën nëse e përkthejm përkthejm është rrugë dhe është për psëllim rruga e pejgamberit ton Mohammedit lavdrim i dhe paqja qofshin mbi të. Pra kjo është terminologjik. Domanon kuptimin terminologjik i të dy këtyre frazave apo termeve që pyeten domanon janë e, është ngritur pyetja nga ky e, shikues kurse a, ka dallime themi se këto a, me kalimin e kohës do thotë në historinë islame ka ndodhur do thotë fitne të ndryshme, sprova të ndryshme dhe përçarje në mesin e muslimanëve. Dhe kjo ka shkaktuar do thotë që ekzistojnë edhe devijime në kuptimin e fesë, në përgjithësi. Dhe disa njerëz prej pjesëtarve, pjesëtarë do thotë të fesë islame si rjedhoi rjedhoi disa ngjarje historike të cilat kanë ndodhur pas vdekjes së Muhamedit lavdërim i dhe pas sa qofshin mbi të dhe nga pamundësia do thotë ta kuptojnë qartë se çfarë realisht ka ndodhur pra është çalla do thotë disa 10ra vite apo 100ra vite pas pas atyr ndodhive kanë filluar do thotë të japin gjykime dhe vlerësime në ato ngjarje që kanë ndodhur do thotë në në mës të sahabeve pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Pastaj prandaj edhe kjo ka shkaktuar që të lindë do të thotë një ide që kanë thënë se e, e, pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem nuk ka qenë e drejtë që Ebu Bekri Tamer do të thotë udhëheqjen e muslimanëve, por e drejtë ka qenë Aliu radiallahu ta'ala anhu ta marrë do të thotë qet udhëhesie edhe kështu dis, këta pjestarë jënë njohur me këtë terminologi, Shia të Ali në kuptimin se si jenë pasuës të Aliut, me një fjalë dhe thotë kanë qenë ata të cilët kanë pretendu se pas dheke se Muhammedi sëllallahu a.s.m. ka qenë është dash tjetë udhës i muslimanve Aliut, e jo Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Othmani, edhe në fund dhe thotë të vi, dhe thotë Aliut radiallahu ta'la anhu dhe ky mos pajtim nuk ka se do thot mos pajtek në kuptimin politik e ndodhive që ka ndodhur. Mirpo me kalimin e kohës ka ka eskaluar do thot bot kuptimi i kësaj këtij pretendimi deri në në në rastin që e, këta do thot pasues të Aliut do thot këta shiat do that që ti akuzojnë e Bubekrin, Omerin, Uthmanin dhe shumicën e sahabëve mos të thën të gjithë sahabët, të gjithë shokët e Muhamedit lavdrim dhe paqja qofshin mbi të, se kanë dezertu, do that kanë dalë prej fes pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem për faktin se nuk e kanë lejuar do that që Aliu radhiyallahu taala anhu të jetë dhësi musliman pas vdekjes së Muhamedit lavdrim dhe paqja qofshin mbi të. Do that i akuzojnë shoqtë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me dezertim, me e, daljen nga feja. Dhe kjo është një akuzë e rëndë që nuk është e, e drejtë, do thotë që që të të ta kinë bir, do thotë ata, mirë po fatkesish kjo i ka shkaktuar ata që edhe disa mësime, do thotë devijojnë nga e saktata dhe kështu do thotë kanë kaluar edhe në ekstremin saçi e kanë konsideruar Aliun radiyallahu ta'ala anhu si një njeri të pagabuar që edhe i kanë vënë disa epitetë dhe disa karakteristika që neve muslimanve këto karakteristika nuk i ja kemi dhën as Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofin mbi të, e as më pak ti japim do thotë njerëz më të thjeshtë, sikurse si kurse që ka qenë Aliu radhiyallahu taala anhu edhe, dhe do thotë pas ardhjes së tij. Dhe ky eskalim dhe kjo kjo formë e botkuptimit që ka ekzistuar te ta është bërë që ata të të, të dalin nga feja islame. O shjala do thot me disa msimë dhe me disa pretendime dhe i ka bër do thot që ata të konsiderojnë sekt dhe prandaj edhe sot në botë ekzistojnë njerëz që pasojnë do thot këtë metodologji të perceptimit të fesë se ë Islami do thot e, Në atë moment kur ka vdekë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ka devijuar dhe a është e saktë ka thënë do thot ashtu siç ata pretendojnë se Aliu është dashur të jetë udhëhes i muslimanëve dhe atë është dashur ta pasojnë muslimanët pas vdekjes së Muhamedit lavdërim i dhe paqja qofsh mbi të. Mirpo kjo nuk është e drejtë. Neve themi se është e vërtetë se pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alejhi wasallam kanë ekzistuar apo kanë ngjar disa ndodhhi edhe mos pajtimë në mes të sahabëve jo në udhëhesin e e musimanve pasdekës e, e musiman Muhammedi s.a.ll.a. për faktin se Ebu Bekri me njëherë ka ardhë u tëhes i musimanve pasdekës e Muhammedi i të ladrimi dhe për që qëshën bëti me i gjma të musimanve me unanimitet të musimanve ma dje dhe vet Alio radiallat al-anhu ka qenë nga ta është, që është pajtu në këtë përzjedhe dhe ka qenë njën nga antaret që Ebu Bekri e ka këshilu është këshilu me të kur ka pas nevojë, do të të të për udhjesin e shtetit. Pastaj edhe pas veke se Bubekrit Ardhe Omerit, radiallahu ta alanhu, ka qenë e njejtë, pastaj edhe pas veke se Omeri Othmanit, radiallahu ta alanhu, ka qenë e njejtë, por, e, e, do të të tërbulira kanë dohë të këta njerëzës të që kanë arë gjenerata me të vëndshme dhe kanë supozu në disa njarje dhe kanë filohë, do të të të të akuzojnë, do thot, këta të të këta sehabet të ndëruar, qi janë do thot njerëzit më të afërt të Muhamedit sallallahu alejhi dhe muslimanët më të mirë pas Muhamedit lavdërimit dhe pas të qofshin be të, ti akuzojmë me disa akuza që janë detyruar do thot të të të supozojnë me disa supozime që i kanë i, i kanë kan bërë do thot që dalin nga e vërteta Islame dhe të formohen si sekt dhe ky është do thot sekti i Shijavë që pasuesve të Aliut, që në fakt nuk janë pasues të Aliut, janë por janë pasues të disa pretendimeve që i kanë bërë njerëzit pas disa gjenerata, pas vdekjes së këtyre sahabëve në përgjithësi. Kurse syni jemi ne Në thatë e helës sunete, në thatë pasuesit e sunetit, për faktin se neve pranojmë Kur'anin si libër të Allahut të Madhërisht, pastaj pranojmë do that rrugën e Muhamedit sallallahu alejsëm si rrugë të vetme dhe gjithashtu pranojmë do that se shokët e Muhamedit sallallahu alejsëm kanë jo mundu pas dekës së Muhamedit sallallahu alejsëm ta përhapin këtë fen në tër botën, por nuk kanë qenë njerëz të pagabuar në përgjithësi. Ka pas njerëz dhe thot që kanë qenë për i tyre më katarë, ka pas për i tyre që kanë bërë gabime, por ata janë njerëz si kurse ne mirë po shumë ma të vlefshëm dhe shumë ma besimtarë si kurse ne dhe neve i besojmë në, ato, në atë mënyrë dhe në ndodhjet dhe në gjarjet historike nuk i, bëjmë, nuk i bëjmë ne bazat fes dhe në bitat të ndërtojmë dispozita dhe regula dhe të përligjim gjera ashtu qishkë që është kanë vepru dhe thëtë shijat në, në, në, me fen e tyre. Zote edhe më smiri. Allah ju shpërlevë nërko pyët jaradhës nga njëta të të le shikuës e është kjo. Ashtë me ka të thotë i vizitojt e afermi të në nësë por edhe të pabajit, në duke e ditur që ata vazhtimisht me flasin keqë për fen time është problematike të japim përgjigje të prerë në këtë. Themi nuk është apo nuk lejohet ju të vizitoni do të thotë të afërmit e babës ose të nënës, apo themi në kundërtën ju gjithsesi duhet të vizitoni atë, për arsye se kjo për të vlerësuar do të thotë një një e, një gjykim në lidhje me atë se çfarë duhet ju të veproni, duhet ta kemi parasysh se më së pari do të thotë karakterin e juaj. Për arsye se neve duhet ta dim se Besimtarri në përzosje, qoftë në rrethin familiar, qoftë në shoqëri, qoftë me farëfisin, ka mundësi të të balloçohet me kundërshti në lidhje me Islamin dhe praktikimin e fesë në përzosje. Dhe kjo kundërshti nuk është domosdoshmëngjithmonë negative për muslimanin. Për faktin se kjo kundërshti mund të, të mund të jap frytin e shumë aspekteve pozitive. Aspekti një nga ato aspekte pozitive është ajo se vet besimtarin e bën i mund nga këto sulme të cilat ndoshta mund t'i vënë do thotë në nëse njerëzit do thotë provokojnë apo njerëzit ngrisin pyetje të hutueshme apo të debatuarshme dhe ky detyrohet që të kthehet do thotë në me fenën e tij të lexoj libra më shumë dhe të mësoj ato më qartë, kështu që të mobilizohet do thotë qarshi këtyre sulmeve që ndoshta ballohaqohet me të do thotë në përditshmërinë e, e tij apo të saj. Prandaj themi ndoshta vizita juaj te kta të, të afërm mund të reflektojë do thot me këtë pozitivitet, që ju të shkoni në atë familje dhe ata të ngrisin debate dhe të polemizojnë me ju që ndoshta në disa aspekte ju nuk keni njohuri të mjaftueshme, mirë po kjo ju nxit juve që kur të ktheheni në shtëpinë juaj, t'i lexzoni ato aspekte që ato i ju nxisin juve dhe t'i msoni ashtu si është më së miri, pastaj kur të takoheni në rastin tjetër që ju të polemizoni qartë me argumente të drejtë për drejtëta dhe të mundeni do thotë të arrini do thotë të depononi do thotë që ti ti thëni do thotë ato argumente që ndoshta në shqip të par i ing, ngrisin ata njerëz, po në fakt ato nuk kanë nuk janë do thotë argumente dhe nuk kanë kurfar mbështetje në to. Prandaj themi kjo varet pe karakterit të tuaj. Po nëse juve e shihni veten shumë të dobët edhe e shihni veten se ndikoheni shumë nga këto vezvese apo nga këto dyshime që ata ngrisin, atëherë mundohuni sa më pak që të vizitoni atë. Ata nuk thën ti ndërprerni krejtësisht për arsye se Allah i Madhërishem nafir në mbajtjen e lidhjeve farefisnore, por mundoni do thot të jent ralla këto vizita, po edhe nëse i vizitoni do thot mos futeni në këto debate por e, edhe nëse futeni që të mundoni të sillni me vete ndonjë libër apo ndonjë CD apo ndonjë ligjëratë ndonjë hoxhe që tuaj shprëndani dhe, dhe thoni se kjo është ajo çka çfarë un po saj dhe nuk keni nevojë do të thotë që diskutoni me mua ja këtu i keni do të thotë këtu mësimi islamë dhe, dhe lexoni këtu apo dëgjoni këtu pastaj bisedoni rreth atyre zoti i të musliminë atëherë do të përgjigjemi edhe një pyetje parashkputjes që do të bëjmë. Vërtet e jemi duke u vënë re se kemi shumë pyetje e shpresoj të arrijmë të lexojmë derën e përmbylljes të këtij emisioni. Pyetja radhës është kjo. Thotë një televizionist se si ka mundësi që njeriu të dalë shpirti gjatë natës, ndërsa të rrahurat të zemrës nuk i ndalen, ndërkohë dietë se trupi nuk mund të funksionoj pa shpirtin. Pyetja është pak e paqartë, thotë, çfarë është përsëllim do thotë dalë, po. Mirë pa unë e më ndajë se Ky ledzuës ka dëgju Dishka rëthë gjumit Kur njeri ju dhe thot kur flen Se zoti madrërshëm dhe thot E ngritë shpirtin nga aj njeri Dhe nuk e ka qartë se si ka mundësi Dhe thot që të shpirtit të ngritët Lartë edhe aj njeri Prap të vazhdoj dhe thot merë frim Edhe të i rahë zemra e kështu merav Diri sa pondodh Ka dhe thot kjo ndarje në mes të trupit Edhe shpirtit Unë fillim ishtë themë se Qështja e shpirtit është një qështja shumë e komplikuar, shumë komplekse për ta kuptoj një riu. E dhe për këtë arsye edhe vetë, Zotë i Madrishnë në Koranin famlarë thëtë, jesë elu në ka anin ruhë, Kulli rohu min emri rabbi O ma utitu min el ilmi Illa kalila Thotë Allah i madhreshëm në këtë ajat Thotë dhe të pyesin ty o Muhammed për shpirtin Atherë thua ju atyre Se shpirti është një qështje Prej qështjeve të Zotit madhreshëm Një pun që ka të bëjt dhe thotë me, me Zotin e madhreshëm Kurse juve është kjale dhe thotë njerëzve O ma utitu min el ilmi Illa kalila nuk është dhën dituri Në thënë nga dituria Eksistu dhe thot, me një fjal aftësia e njeriut mendja e ti, logika e ti dhe thot, e ka vështirë ta përseptoj qenë shmërin apo qenjen e shpirtit se si është aj, se si funksionon se si del, se si këthehet e kështu mëral, këtojnë aspektet që për njeriun disa për që, këtyre që është e janë të panjohra edhe mu për këtë fakt neve e shohem edhe vet shkenstarë të sështë kanë hullumtu, dhe thot, shpirtin jo vetëm nga kënvështrimi fetar, po edhe nga kënvështrimi psikologjik, uh, vetë të definimi i shpirtit ka mos pajtime. Dhe kjo është dëmonë si rezultat i përceptimeve të ndryshme që ka njerëzit edhe pa mundësi se kuptimit qartë se valë qëfar është këj shpirt që e vënë në funksion, do thotë këtë trup, dhe qëfar uh, është aj i cili delë nga trupi njeriut edhe në atë moment do thotë realizohet vdekja rakëtu ata kemi parasysh se kët çështje dhe kuptimi i saj në therësi është një gjë që njeriu nuk ka mundësi ta kupton qartë dhe në përgjithësi. Në anën tjetër Zoti i madhreshëm në Kur'anin famlar thot: Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtaha wallati lam tamut fi manamha w yumsiku allati qada alayhi al-mawt alayha al-mawt w yursil al-ukhra ila ajal musamma in fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Allahu i Madhreshum në surën Az-Zumar thotë në këto ajat thotë Zoti i Madhreshum është ai i cili i merr shpirtrat kur ato të vdesin dhe kur ato janë në xum. Që nga këty ajat po kupton Zoti i Madhreshum e merr shpirtin në rastin thotë e, e tërheq shpirtin në rastin kur ndodh vdekja, mirë po atë në rastin kur ndodh xumi ë ويمسك التي قضى عليها الموت و كورد نgriten këto that zoti madhëreshëm e merr në kuptimin do thotë nuk e kthen më ë uh, shpirtin atij i cili do thotë i është caktuar vdekja me një fjalë vdes kurse aty personi i cili nuk i është caktuar vdekja i kthehet do thotë kur zgohet pej gjumi i kthehet prapë ky shpirt deri në momentin kur i është i, i është caktuar do thotë e xheli pran. Nga ky ajet po kuptojm se Zoti i madhreshëm e tërheq shpirtin në dy raste. Kur ndodë do thotë vdekja tërësishtme, edhe në rastin kur ndodë do thotë gjumi. Në rastin kur ndodë gjumi, neve duhet ta kemi parasysh se nuk është e njëjtë tërheqja e shpirtit në momentin kur ndodh vdekja, edhe në momentin kur ndodh gjumi. Pra arsyja se kur njeriu flan, është e vërtetë se e humb një lloj vetdije. Mir po, nuk është ajo ndarja në mes trupit dhe shpirtit që ndodh gjatë gjumit, nuk është e njëjtë sikurse nda ndarja e cila ndodh në momenti kur ndodh vdekja. Pra këto dy ndarje janë nuk janë të njëjta. E si ndodh, si është forma, mënyra, si realizohet kjo, janë në pamundësi të njerëzit i kuptojë qartë. Ashtu që jush nuk ka mundësi ta kuptojmë se si ndodh, do thotë, tërheqja e shpirtit dhe të gjatë vdekjes, ashtu nuk kemi mundësi se si ndod tërheqja i shpirtit nga trupin njëriot gjatë gjumit. Pra ndaj neve ndalemi aty ku kemi një huri edhe themi se një huri tjera jënë në diën e Zotit madhërishum dhe ne nuk kemi aftësin t'i kuptojmë. Edhe është e qartë se njëriu edhe edhe pse është një kryes shumë e veçant, dhe një kryes që është në bitë gjitha kryes atjera, me gjitha te, dhe e ka dalu, Zotë i madhërishu, me logike dhe mendjen, me gjitha te, edhe mendja logika e ka atë kufizimin, nuk ka mundësi të gjitha gjera të i kuptoj qartë, ashtu që shduat, Zotë i dhe më sminë. Po, atër një për shkutëm i për pak qas të hoqë, rikëthejemi për të vazhdoar me për për për të të radhës të ndërhuart të lëshkuas, fashton e dhe metaj shosherimin me emisionin duke kërkuar për gjithjen. e juntë ndëruar teleshikuesve rikthehemi sërish në studio hojë ndër uar secada e ndëruar, si potencova më lart shpresoj të arrijm të dalim në fund gjitha pyetjet që i kemi ato vërtet janë të shumta për këtë dua t'i falënderoj teleshikuesit Çakopa Skoanë shkruajnë ju falenderoj edhe juve që vazhdoni të jeni pjesë e këtij emisioni duke na dhënë përgjigje pyetja e radhës është kjo si mundet thotë që njeriu më një herë pas vdekjes ta shikoj shpirtin pasi ti dalai kur dihet se në trup më asgjë nuk funksionon Si duket këy është i njëjti shikues, do thotë i cili e bën këtë pyetje, për faktin se ndoshta lidhen lidhe, do thotë me me shpirtin. <clears throat> Sidashet themi se ndoshta ky shikues e ka për qëllim një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të sin eshanan ibn maja, thotë i dërguar i Allahut lavdërim dhe paqja qofsh mbi të, se kur të vdesë njeriu, thotë, atëra mbyll janë i syt. Mbyll janë i syt për arsyesë së syrë e përcjell do thot daljen e shpirtit. Dhe do thot kur del shpirti atë e përcjellin do thot syt. Kështu është do thot ajeti. Kështu është hadithi. Ë ndoshta ë uh, ë uh, do thot ngritja pjëtjes është se si ka mundësi që syri ta përcjel shpirtin kur në atë moment që tërhiqet do thot shpirtin nga, nga trupi, atër e gjdo gjë do thot e hum funksion, funksionin. Atër e themi se këtu është përcjelim do thot kër pejgamberi sallalagës më thot se kur del shpirti dhe ngrihet lartë, atër e syri e përcjel atë është momenti gjatë dalje se shpirtit. Dhe këj moment nuk është një moment i shkurt sekundë, mund të zgjat pak më gjatë, mund të varësisht do thot prej prej urtësisë e Zotit madhëreshëm. Dhe qëllimi i hadithit është kjo, se gjatë momentit kur del trupi, kur del shpirti nga trupi, atëherë syri e, e përcjell e shikon atë dhe aty mbësin syrit edhe ndodhet vdekja. Kjo është do thot për qëllim. Dhe nuk është për qëllim do thot se syri edhe pas vdekjes e sheh do thot shpirtin duke duke u ngjitur lart. Zoti i di më së miri. A ther pyetja rrethësish këto thot një teleshikues se nëse gjat namazit fars pra obligim për jemaatin është që të ofrojë rimati tjetrën duke ofruar krahat në mënyrë që të mos i lëna diaolin për të qenë pengesë në namazin e tyre sot si është puna ther me imamin ose prirësin e namazit pasi i cili është i vetëm dhe nuk ka askë anësh më duket pak pyetje jo e natyrshme megjithatë neve do të do të përgjigjemi Themis e është e vërtetë se kur njeriu falet apo njerëzit falen me xhamat, është e vërtetë se xhamati -gjema, do të thotë gjatë traditës së safave, do të rreshtave, duhet të kenë kujdes mos lënë hapësirë pra arsye se pegamberi sallallallisem të regon se në ato uh, safa në cilat ka hapsirë dhe nuk afrohen besimtarë në me zvete, dhe për të në shëjtani dhe bëndësytje dhe dhe atyre falsve të namazit. Mirë po, andodhë kjo edhe me imamin, i cili është, nuk është në radhitje safit, a jështë vetë, themi se imamin është prisë i muslimanve, prisë i ati gjemati, dhe aj prisë dhe dhe të... Uh, uh, e ulhësh xhamatin dhe ai për kët fakt del përpara. Dhe nuk do thotë se tash në kët rast konkret pse nuk ka njerëz afër, aty shejtani do thotë do ta thot, do ta rrethoj shumë lehtë. Do thotë thot, thot, thot, kjo do thot vetëm nga aspekti logjik. Mirpo neve themi se në kët form është radhitur edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe muslimani në përgjithësi do thot deri në në kohët e sotme dhe është e sakt se kjo nuk ndodh do thot ë do thot nëse imami është vetëm nuk ndodh që shejtani t'i bëj t'i bëj do thot çytje çytje për kët fakt se është vetëm dhe mund të mund të afrohet shumë lehtë. Do thot kjo është vetëm një një perceptim do thot shumë uh, uh, konkret do thot i i i radhitjeve radhitjeve të Safav dhe në këtë formë do thotë nëse nëse fillojmë ti vlerësojmë gjërat, atar shumë aspekte na dalin do thotë na dalin do thotë shumë jo të drejta, vetëm për shkak do thotë të, të analogjive do thotë të ktilde që mund t'i bëjmë. Prandaj themi se kjo analogji nuk është e saktë. Zoti i dhe mëshirë. Mire, lexojmë pyetjen e radhës dhe kjo është pyetja. Thotë a e ka vërtetuar në mënyrë të qartë të profeti Muhamed, paçi dhe mëshira Allahu qof mbi të, bita, se toka sillet rreth diellit? Nuk e gëzistan ndë një citatë në Kur'anin famlartë, po asë në hadithet e pegamberit, lafëdrimit dhe pasha qofin bitë, se toka është e rumbullakët, apo se toka silët rrëthdjelit, apo diçka rrëthdjelit, një vërtetim i k till. Nuk është folur për këtë do thotë drejt apo qartë në, në lidhje me këto aspekte. Ajo që flitet në Kur'an është fakti se Zoti i Madhëshëm në Kur'anin famlar në surën Yasin thotë se çdo trup qelëror lëviz, do thotë në në, në atmosferë, do thotë apo si çeka do thotë në Kur'an, do thotë në noton do thotë në në gjiftsi. Në thotë, në bazë të asaj që Allah i madhërë shumë një ja ka caktu. Në thotë, në bazë të asaj levizje që Allah i madhërë shumë një ja ka, ja ka caktu. Kjo është e përmenur në Koran, kurse diçka më shumë nuk kemi të vërtetuar, në thotë, me Koran apo me hadithet e pegamberit, lafdrimën dhe pacha që është imbite. Allah, ju shë përblef, për e tja radhe së shkjo, thotë një, një të lishikues. Cilat janë kriterët e hadithave? Në thotë, Edhe pyetja, kjo pyetja është shumë e përgjithshme. Tash kriteret e haditheve themi se hadithet nuk janë të një të një kategorie, të një shkalle. Kemi hadith hadithe që janë shumë të sakta dhe të besueshme, dhe kemi hadithe që nuk janë të sakta mirë, por nuk arrin shkallën e besueshmërisë, sikurse hadithet të sakta, dhe kemi hadithe që janë të dobta. Dhe këto janë do të thotë tri lloje të haditheve në përgjithësi. Hadithe të dobta që nuk arrin shkallën e vërtetimit apo shkallën e besueshmërisë së tyre. Ëh, po në përgjithësi për të vërtetuar këto hadithe apo për të caktuar se cili hadith në cilin rang apo në cilën shkallë bën pjesë, atëherë kjo është domosdoshmë një shkencë e vetë e veçantë do thot në në fushën e terminologjisë do thotë të shkencës së hadithit dhe ka ulema dhe dietarë edhe të kaluarën pa po edhe të kot bashkëkohorë që mjerën do thotë me këtë fushë dhe i studiojnë do thotë ato hadithe dhe i klasifikojmë varësisht prej prej studimit tës e bëjnë. Ë për mos u zgjeru më shumë themi se Vëtë hadithi i sakt i ka disa kushte që duhet të plëtson Ato kushte janë pas në përgjësi dhe janë të përmandura Kërështë dhe thëtë në asahihun hua ma të tasal isnadu hu Wa lem ju shed au ju al jeruihi adlun dhabitun a mithlihi muqtemadun fi dhabtihi wa naklihi Pra kjo është në një formë dhe thëtë definicioni i hadithi të sakt hadith i sahih dhe është ai hadith i cili plotson këto pesë kushte. Kushti i parë është që ai hadith që ta ket zinxhirin e transmetuesve të lidhur. Në kuptimin do thotë se ai hadith i cili transmetohet, do thotë goj pas goje, tiet do thotë i lidhur, mos ket shkëputje në nga njerëzit të cilët e kanë transmetuar atë hadith. Pastaj kushti tjetër është që hadithi do thotë ata njerëz të cilët e përcjellin atë hadith transmetuesit e hadithit tjen, thot, njerës, thot, të jenë do thotë njerëz do thotë te drejt, në kuptimin do thotë mos jenë do thotë mashtrues, mos jenë gënjeshtar, do thotë njihen do thotë, edhe shkencëtarët e hadithit do thotë i studiojnë transmetuesit e hadithit dhe varësisht prej vlerësimeve që i japin, do thotë edhe konsiderohet se ai njerëz a e njerë ka plotsu kët kusht ai transmetues apo jo. Pastaj kushti i dytë, do thotë kushti i dytë ishte që të jenë të drejtë. Dhe kushti i tretë është adab që personat e kthill tiën do thotë të, të përpikt në atë që e, e transmetojnë. Për arsye se njeriu mund të jetë i drejtë dhe mos jetë qëllimi i tij gënjeshtra dhe të mashtroj, mirë po nuk është i përpikt në atë që e dëgjon. Ka mundësi me dëgjuar dhe me harru. Edhe edhe kjo do thotë vlerësohet nga shkencartë e hadithe se kush nga njerëzit i plotson e plosën kët kusht. Dhe kushti i katërt është që hadithi mos jetë shahd në gjuhën arabe i thonë shadh në kurse në në gjuhën shqipe është për qëllim ai hadith i cili transmetohet mos jet në kundërshti me hadithe tjera që janë më të sakta se ai do thotë në do të thënien e tyre apo edhe zinxhirt e transmetuesit domon transmetuesit tiën do thotë mos jen do thotë të kundërshtojnë në atë që transmetojnë njerëz që janë shumë më të fortë apo shumë më më të më ma besnik se ata vet në atë që përcjellin dhe kushti i pest i fundit është se hadithi mos ket në ndonjë ndonjë defekt i cili në shqipim të parë ndoshta nuk mund të kuptohet mirë po gjatë studimit të hadithit atëra mund të detektojnë do thotë ai ai defekt në atë hadith. Sidajtë kjo është shumë e komplikuar komplikuar do thotë të, të sqarohat dhe për një shikues të rëndom ndoshta është e, e rëndë të kuptohet, mirë po kjo është një fushë e veçantë në terminologjinë e hadithit dhe ka njerëz do thotë që janë shkenstar në këtë fushë, i studojnë këto hadithe dhe varësisht prej tyre do thotë edhe i vlerësojnë do thotë shkallën edhe vlefshmërinë e haditheve. Dhe kët nuk mund ta bëjë një njerëz i zakonshëm madje nuk mund ta bëj edhe një dijetar i cili nuk është i, i thellum në këtë shkenc ashtu ashtu siç duhat prandaj është një një shkëz për cilën do thotë vetëm disa njerëz të caktuar nga nga Umeti Muhamedi sallallahu alaihi dhe sellem kanë arritur apo arrin do thotë t'i japin hakun edhe t'i vlersojnë hadithët ashtu siç duhat do sta vetëm sa për kuriozitet do thotë ta ta informojmë do thotë shikuesit se nkon bashkohore do thotë nkon që tani jetojmë ka qenë një një përparësi dhe një dhunti posaçërs për për musliman apo për popullin shqiptar se në Kosovë bashkohore kanë qenë do të thotë tre dijetar që janë njohur do të thotë me epitetin muhadith do thot, të thotë të njohur do thot, të thotë dijetar dhe shkenctar të hadithit do të thotë që e kanë pasur kët epitet dhe kanë qenë do të thon nga nga nga shqiptarët përi tyre ka qenë eh, Imam Albani Muhammad Nasirudin Al-Albani ka qenë një a bur i cili ka jetuar ndoshta shikues kanë dëgjuar për të i cili e, ka prejardhën nga Shkodra por ka jetuar në Sirri dhe ka qenë një nga dietarët që me të vërtetë Kaçin do thotë Kolos do thotë në në këtë fushë dhe Kaçin do thotë shumë shumë i i përpikt në vlerësimin e haditheve dhe ka studime dhe shkrime të shumta për të cilat të botuara në libra të ndryshme në të cilat tash etutje do thotë dietart përfitojnë prej vlerësimeve të këtij dietari të njohur edhe dietar ndoshta më eminent të të, të po domethën të kohës bashkuhore. Pastaj është edhe një dietar tjetër i cili e gjithashtu ka qen i njohur ai Kacin Abdul Kader Arnavuti i cili ka prejardhen prej Kosovës prej, prej ishtogut më për afërsisht edhe ky ka qen një prej dietarëve shumë të njohur e ka vizitu Kosovën do të thot disa herë edhe G e edhe di është edhe prezente po edhe është e vërtet do thot që ka qen prezente dhe tani biri i tij është edhe edhe në Kosovë do thot uh, jeton tani në Kosovë dhe djetari i tretë që gjithashtu është i njohër dhe është djetari Shuaib El Arnauti, edhe kjo është dhe thëtë nga Shkodra, me prejardhe nga Shkodra, dhe kjo është dhe thëtë gjithashtu shkenstar i kësaj fushë, dhe para disa viteve ishte edhe Musafir në Kosovë, edhe kanë pasë rastin dhe thëtë të dygjojnë apo të prezentojnë në Gjamit ku a i ka qenë dhe thëtë Musafir. Zote i dhe më smire. Allah ju shpërblef, për e tjera dhe së shkjo, thot një të rishikuas, a e kryoj, sot e njeri ju nga dheju kësaj toke, apo nga dheju i ndo një toke tjetër? Nga sharimi i ajeteve ku flitët dhe thot për kryimin e, Ademit a.s., atër kuptojmë se njeri ju është kryuar nga toka e kësaj bote. Për e faktin se Zotë i Madhërishëm thotë në Koranin famlartë, Minha khalaqnakum, wa fiha nujidukum, wa minha nukhrigjukum të ratën ukhra. Zotë i Madhërishëm thotë në këtë ajet, thotë prej ti, është qëllë prej asaj toke ju kemi kriuar, në të do të këtheheni, është qëllë kur të vdesni varrosin në të, wa minha nukhrigjukum të ratën ukhra, dhe prej saj do të ju këthehem, do të ju rinjallemi edhe njëherë. Dhe nga këj kuptim i këti ajeti nënkuptojmë se njeriu është krijuar nga toka nga lehu i kësaj bote. Zote Dimëri, mësëmiri. Atëherë pyetja fundit për këte emision, hoqin dërruar është kjo. Profeti Ibrahim, a kishtë ndonjë një faktët tjetër, po sëndrë se duhet të prej të birin e ti Ismailin për kurban? <clears throat> duhet të kemë parasyshë se ndrat e pejgamberve kanë qenë ndrat të sakta nështë me një fjalë do thotë ëndrat e tyre nuk kanë qenë ëndra të zakonshme sikurse që i shohim ne njerëzit e rëndom. Pra e, me një fjalë pejgamberi pavarësisht kur ka seen ai, do thotë kur ka pa ëndër diçka, atëherë ajo ka qenë dëftim dhe shpallje nga Zoti i Madhreshëm. Për arsyes se shejtani nuk ka pas mundësi ti ti bëj çytje me an të ëndrës pejgamberit, por gjithashtu edhe ata vet nuk kanë parë nuk kanë parë ëndra do thotë të, të natyrave si sikurse si i shohim ne. Prandaj ëndra të cën e ka parë Ibrahimu alayhi salam duke përtaherur birin e tij Ismailin alayhi sallatu wassalam ka seeni ëndër e komunikim gazot i madhreshëm. Edhe për kët Zoti i madhreshëm Kurani famlar thotë tregon të thotë Ibrahimi alajsam kur i thotë ja buneya ja, inni ara fil manami anni adbuhuk fanzur ma za tara kur Ibrahimi alajsam i thot Ismailit o birim mudafat jam duke e par në ëndër se n -n -n duke të të prer ty dhe çfar thua ti në këtë në këtë ëndër që po e shohën un atëra Ismaili e kupton se kjo ëndër nuk ka as diçka e thjeshtë nukoj diskutacë mund ta shëh do thot vetë sikurse e shuan njerëzit e zakonshëm mirë po kjo është do thot një urdhër i Zotit madhreshëm prandaj edhe i thot Ismaili Ibrahimin te alaihissam o baba im vepro atë për cilën po urdhrohesh është janë nga Zoti madhreshëm prandaj them pa u zgjeru më shumë se kjo ëndër që e ka parë Ibrahim alaihissam nuk ka qenë një ëndër e thjesht mirë po ka qenë urdhër nga Zoti i madhreshëm shpallje nga Zoti plotfuqishëm që ai kapat normale ka, ka dashta ta zbatoj ashtu siç është urdhruar. Zoti e di më së miri. A Hoxhë, këq ishte prandë pyetja fundit për këtë emision, um, doua t'ju falënderoj që kopa s kohë jeni aktiv me këtë emision, duke ju dhënë gjithashtu përgjigje gjitha pyetjeve që neve na arrinë në postën tonë elektronike. Allahu Allah të të leshikus, ju shpërblet. Allahu ju shpërblet edhe juve për ftesën. Të ndërruar të rishikues, gjithashtu dua t'ju falënderoj edhe juve që kopa s kohë vazhdoni të na shkruani. Dua të informoj që pyetet ashtë me janë të shumëta dhe besa nuk parim të lezojme për një emision. Dua të kemi edhe mirë kuptimin tuaj, mba se do u bje të pris një pak, por në emisionet të radhës sigurisht të të qeni përgjigje për pyetet të tuaja. Delin e takimin ton të radhës, jule në përkujdeset Allahut. Salamu alikum.